Estét kívánok! A Klub Rádió zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti önöket. Ebben a műsorban megszokhatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvassa a friss szövegét és megmutatja azokat a zenéket, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak a számára. Mai vendégünk egy messzira jött ember, Kunárpád író, aki most épp Budapesten tartózkodik, egyébként pedig Norvégiában él. Többek közt is ezt is szóba hozzuk Többek közt ezt is szóba hozzuk majd. És innen indítanám Árpia beszélgetést, köszönjük, hogy eljöttél. Hogyha Norvégiában be kell mutat valahol, akkor mik azok a legfontosabb információk, amiket megosztasz, elmondasz magadról? Hát nem nagyon kell bemutatkoznom, mert nem nagyon váltok ö, ö, helyet, mert hogy nagyjából egy olyan a napi életünk a családdal egy, egy völgyben, egy pár kilométer átmérő völgyben van. Egyébként meg hogyha kimegyek onnét, akkor a munkám kapcsán megyek ki, és ott sem mutatkozok be, mert ismerős emberekhez megyek, úgyhogy, de nem kerülne meg a kérdésedet, mondjuk azt mondom, hogy magyar vagyok, hát most mit mondjak? De egyébként nem, bocsánat, mondtam már azt is, hogy, mert ugye rá szoktak kérdezni, hogyha hallják ezt az istentelen kiejtésemet, hogy honnét jövök, és akkor mivel, hogy nagyon unom, már évek óta unom ezt a kérdést, szoktam mondani, hogy Afrikából, és hogy véletlenül fehér lettem, mert hogy... De egyszer de szóval próbálom színesíteni a választ. Szó szóval szerint egy albinónak adott ki magad esetleg. Esetleg, de mondjuk a, igen. Na, valami, tehát próbálom ezt a... Uh -huh. És az, hogy író vagy például, az mikor derül ki rólad esetleg az ottani emberek? Mert azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy nem szépíróként dolgozol, mint nagyon kevesen dolgoznak szépíróként Magyarországon is, hanem egy idősek otthonában dolgozol. Igen, gondozó, gondozó. gondozó központ, gondoskodó központban dolgozom, úgy hívják ezt az intézményt ugyebár. És azt, hogy író lennék, azt én nem szoktam senkinek se az órára kötni, mert nem hiszem, hogy oda tartozik éppen. Amikor nagyon kivételesen, tehát mi tudom, én tavaly nyáron voltam valamilyen fesztiválon, ilyen Norvég félirodalmi fesztiválon, ott mondom, hogy budapesti magyar író vagyok, és akkor ott próbáltam ilyen történeteket mondani a faluból. Uh -huh. Ez azért is ezzel az önéletrajzal vagy életrajzal forszírozlak, mert az utolsó, utóbbi legutóbbi a megint hazavárunk, egy nagyon izgalmas, speciális önéletrajzi regény volt, vagy egy játék az önéletrajzal. és a magyar olvasók egyébként erről a norvégiai helyről is sokat tudhatnak a könyveidből, de a norvégiai ismerőseid lehet, hogy keveset tudnak a magyarországi életedről, igazából erre vonatkozna ez a kérdés. Jaj, nagyon, akkor. persze, persze, tehát... Ö én egy nagyon távolról jött ember vagyok, aki egy egészen más összefüggésben, a magyarhoz képest más összefüggésbe vagyok ott belehelyezve, és sokszor eszembe jut, hogy hogy mennyire mennyire kevese, kevés látszik belőlem igazából. Ezt néha a feleségem szokta mondani, hogy, hogy hát ez milyen szomorú, főleg ugye eleint, amikor még csak így makogtam norvégul, hogy ugye, mit hogy a társaságban vagyunk, akkor, akkor én nem nyilatkoztam meg úgy, ahogy magyarul meg tudok. Hát ez egy picit változott, de viszont a társaság nem olyan, mint amiben egyébként Budapesten forognék, meg nem is nagyon van igazából társaságunk, inkább a gyerekek, tehát mert ugye van négy gyerekünk otthon, és akkor... Hát ez a, ez a családi kör, ez megy. Uh -huh. Este van, este van, <gül> Így van, így van, az megy, az megy főleg. Aha. Uh -huh. mint, mint társasági élet, mert egyébként kevesebb a társasági élet ott, mert hogy... Azért is mentetek oda egyébként, hogy egy ilyen közegbe éltek, ahol van a ja, család? Ja nem, dehogyis, dehogyis, nem, nem, nem. Hát a, a család miatt mentünk, tehát hogy a gyerekeknek ma jó lesz, amikor még picik, aztán okint ragadtunk, de mondjuk ezt a, ezt a... <gül> társadalmi, vagy nem tudom is, nem is tudom, szóval ezt a falusi közeget mondjuk nem kívántam magamnak, ez lett. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, előtte azonban hallgassuk meg az első dalt, amit, vagy az első zenét, amelyet hoztál, ez pedig szizária Ivura egyik dala lesz. el cielo un jardín Cielos y besos voz y quebrando nacer en tu risa, crescer például folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásába, nem sokára meghallgatunk majd egy szövegrésztetet is, de maradjunk az életútnál pontosabban annál, hogy ez a Norvégia veled kapcsolatban mindig egy ilyen fordulópontként szokott fölbukkanni, nem tudom, hogy ezt így mennyire unott például, de hogyha nagy szezurákról kéne beszélni az életedbe, akkor ez a Norvégia mindenképpen az volt, ugye? Tehát ez egy új fejezet. Igen, igen, de mondjuk nekem szerintem elég sok új fejezetem volt. Párad fölsorolnál, mint egy tartalomjegyzékét az életrajzodnak? Tartalomjegyzéként? Hú! Ö, tehát Sopronban születtem, ott jártam egészen, tehát ott érettségiztem, akkor magyar történelm Pestre jöttem, aztán az egyetem alatt végén elkezdtünk kijárni Erdélybe, még a Csaușescu Idején, és akkor ezek mind azért jelentős cezúrák voltak számomra. És aztán csináltunk kulturális tábort Szárhegyen, ez is cezúra volt nekem, akkor ott megismertem az első feleségemet, cezúra. Ott akkor Kolozsváron is tébláboltam cezúra. Akkor utána Pest, cezúra, önálló élet. Igen, akkor Párizsba kimentünk kettesbe cezúra, akkor visszajöttünk cezúra, elváltunk cezúra, szóval azért úgy voltak a cezúrák. Na most az utolsó, ne, nem sorolom fel végig a Norvégiáig, de, de valóban a Norvégia az is egy nagy cezúra volt, de egy nagy, nagy, jelentős másik cezúra előtt éppen, ami úgy egymásra csúszott, mert hogy Bordóban voltam lektor, anyanyelvi lektor, a, és, hát, és hát az is, mit tudom én, két, kicsit több, mint két év volt, tehát... És például 1989 mennyire Cezúra, mert csak azért is kérdezem, mert van egy legendás fénykép, ami most a Kemény István legutóbbi kötetének a címlapján is ott volt, melyet a Bartis Attila készített rólatok. A képen Kemény István, Szírmayágnes, Zoltán és te vagy látható. A parlament lépcsőjén ülve, 89. október 23-án, amikor Szürös Mátyás a kommunista állampárt egyik funkcionáriusa kikiáltott az ideiglenes Magyar Köztársaságot, melynek első igazi elnöke Köncár lett. Tehát, hogy ez a mából visszatekintve, hogy tűnik föl neked? Mennyire van közel, mennyire van távol? Hát nem olyan jelentős cezúra ez a politikai történés számomra. Hát a akkor következményei se? A következményei az igen, persze, szóval volt egy álmunk talán az én nemzedékemnek, vagy nem is tudom, most nemzedékről be, tehát nekem mondjuk úgy 2004-ben kezdett úgy széttörni ez a ez, hogy itt azért, tehát hogy úgy, úgy a lejtmenet akkor kezdődött ezzel, hogy most akkor hozzánk tartoznak-e a határon túli magyarok vagy nem, és akkor ugye ott, ott valami szerintem eléggé rossz pályára álltunk. Na mindegy, de, de most ez, ez politika, az, egyszer, az ura. Igen. igen, de nekem 89 nem annyira volt, inkább azt mondom, hogy akkor én, én inkább kezdtem kimászni egy ilyen gödörből, mert hogy nehéz volt felnőnöm, és nehéz volt úgy, úgy egyáltalán azt elfogadnom, hogy élnem kéne, meg felnő, felnőttnek kéne lennem, és akkor nekem az nem volt az, na, uh -huh. az a lényeg. Na nálad az a pályakezdés is egy kicsit ö, hosszabb volt a kezdete, a pályakezdésednek az időszaka, vagy a mából tűnik úgy, hogy inkább egy hangkeresés hosszabb ideig tartott? Hát nekem, nekem igen, ezt szokták mondani, hogy a Boldog Észak így, meg úgy, mert ugye a Boldog éjszak című regényem mellettem, a szélesebb nagy közönség előtt ismert, de, de nekem az a furcsa, a, az én számomra megélt a, a, a, az íróként, én azt éltem meg, hogy azért írtam műveket előtte is, és én azért megvoltam mondjuk elégedve, amikor megírtam, és általában megszoktam utálni őket, ez a Boldog éjszakkal is, úgy, úgy, vagy, vagy legalábbis hullámzik bennem aztán a megítélése, meg hát nem olvasom el nagyon sokáig utána, de hogy, de hogy ugyanígy viselkedett bennem a boldogészak is, mint a korábbi dolgaim, és ennek ellenére e, azt azért úgy túl dicsérték, ahhoz képest meg a, ugye, a korábbiakat nem. Én mindenképpen szeretném a korábbi hullámokat is majd szóba hozni, de előtte hallgassuk meg a következő zenét, Mádredeustól az Upásztort. Kunárpáti folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. A mikrofonnál Szegő Jánost hallják, nem sokára elhangzik majd egy regény részlet is Kunárpától, de előtte akkor beszélgessünk egy kicsit a líráról meg az epikáról, meg ennek a választó vonaláról. Ugye a pályád elején a líra volt a meghatározóbb mű, nem most pedig az epika. Ez mennyire egy ívnek a két eleme? Mennyire van ez a számodra egy íven? Ö, nekem ö, az ív nem egészen így van, mert én azt gondolom, hogy amikor ö, úgy ö, magamra találtam ö, a 20-as elej, 20 éveim elején, ö, mint alkotó, most így visszatekintve, nem tudom, úgy, hogy hívjam magamat, de szóval, hogy akkor ilyen prózaverseket, vagy egy ilyen összefüggő poémát írtam, úgy hívták, hogy Ilion, a, a, a trójai háborúk volt a kerete ennek a po összefüggő poémának, és az azért elég epikus volt. Tehát, uh -huh. hogy szerintem ez, a, ez, ez mindig úgy egybe játszott, és aztán írtam ilyen prózaverseket is, meg ugye voltam kint például Párizsba tanultam, és ott a prózaversekről versekről kis doktoriztam, tehát hogy, hogy ez, a, ez a dolog, ez engem mindig ez a határterület érdekelt, és aztán írtam egy esőkönyv című valamit, ami ilyen, ilyen próza, prózában, meg próza álló sorozat, tehát hogy ez mindig együtt volt, azt gondolom. Ahogy határterület az is a két regényedben, amelyekkel pedig nagyobb ismeretségre is és is többek közt, Egon is, azokban pedig a kísérletezés egy kicsit a műfai kódokkal van, ugye, hogy mi a valóság, mi a fikció, vagy ember életének, a saját életünknek a kontextusában, mi az, ami hihető, nem hihető, hol kezdődik az egyik, hol ér véget a másik. Hát ezt, ezt szerintem nem lehet, tehát én nem hiszek a valóságban, pedig is jó néhány pofont kaptam a valóságtól nyilván, de, de hát, hát íróként uh, nyilvánvaló, hogy, uh, hogy uh, olyan hogy valóság az, az nagyon uh, uh, f, átmeneti, vagy nem tudom. Állandóan képlékeny? Képlékeny, köszönöm, képlékeny. Hm. Viszont az idő az egy eléggé pontos valami, úgyhogy most ránéztem az órámra <gül> és a bioritmusunk azt javasolja, hogy akkor most hallgassunk meg egy regényrésztetet, melyet magaddal hoztál a műsorba. Akábbis úgy tudom, hogy regényrészletet fogunk hallani. Igen. Tehát úgy van, hogy a, a folytatását írom ennek az éjszaki ciklusnak, Ugye megjelent a Boldog Éjszak, megjelent a Megint Hazavárunk, és most írok egy harmadik könyvet, ami mind a kettőhöz képest azt hiszem, egy kicsit más lesz, de valamennyire folytatja a második regényt, mert ugye a főhőseink a megint hazavárunk végén, odaértek Norvégiába, és ez a regény pedig, amit most írok, az ott játszódik. És úgy az a címe ennek, hogy Aki Bújt. A nagy hegyomlások tavasszal következtek be. A kiolvadó jég, ami fagyok idején betöltötte és szétfeszítette a repedéseket, vagy óriási dudorokban megtapadta felszínen, mint áttetsző parazita, le megcsúszott lefelé, sziklákat sodorva magával. Felmorajlott a meredek, csattogtak egymáson a kő és jégdarabok. Egy-egy hangosabb dübörgéskor, hosszabban tartó zakatolásnál azt hittük, hogy az egész hegy szét fog gurulni a fejünk fölött. De évszakoktól függetlenül hallani véltünk időnként valami tompa csikorgást a föld gyomrából, ami azt jelezte, hogy elcsúsznak egymáson a közetrétegek. nem csak a felszín morzsolódik, hanem a mély is mozog. Azt a tanya csoportot, ahol éltünk, nyugtalan zúgnak hívták. Nyugtalansága ellenére mégis beépítették az elmúlt évtizedekben, mivel az árnyékos völgyben, amely a Kakashalmi járás legsűrűbben lakott területe volt, erre a részre sütött rá leghosszabban a nap, már ha kibukkant hegyormok és felhőtarajok mögül. Néhány évvel az odaköltözésünk után dömperek, kotrógépek, markolók, földgyaluk vonultak fel a tanya fölötti birka legelőn. Az átlagos méretű munkagépek többszörösei voltak, akkora monstrumok, hogy a kanyargós szűk utakon lehetetlen lett volna a kakos szállításuk, külön uszájon hajózták be őket a fiordákba, és több méteres acél létrán mászott fel a vezető fülkébe a kezelőjük. Misi számára egyik kedvenc képes könyve elevenedett meg, amikor először látta őket, újjongott, és a következő hetekben hosszú órákig bámulta a munkálkodásukat a teraszról. Pár hónapra rá hétvégén kirándulni mentünk a fölöttünk fekvő Gletscher völgyébe, ahol szeptember elején nyílott a gyöngyvirág egyik kereklevelű, szaktalan hegyi rokona. Autóval kapaszkodtunk föl a meredek szerpentinen. Az egyik kiszélesedő kanyarban leálltunk és behúztuk a kéziféket. Az óriás gépek innen nézve, mintha összezsugorodtak volna, hogy újra visszakerüljenek a képes könyvbe. Arról, amin akkor is dolgoztak, és már majdnem készen voltak vele, a világűrben látható kínai nagyfal jutott eszünkbe. A lakóövezet köré, ahol a házunk állt, hatalmas földsáncot emeltek a hegyomlások nagyobb köveinek megállítására, annak tetejére pedig vastagszemű acélhálót feszítettek ki, hogy a pattogós kisebbek is fennakadjanak. Ahol a ház... Ahhoz a házméretű kőtömbhöz azonban, amelyik a tanyák közül kivezető egyetlen út mellett magasodott, nem nyúltak hozzá. Pedig olyan megdőlve hevert, mintha bármelyik pillanatban átbillenhetne. Legalábbis mi az idegen szemével sokáig fenyegetőnek láttuk Borival az odaköltözésünk után. Már ott laktunk egy ideje, amikor észrevettem, hogy önkéntelenül behúzom a nyakam, és lejjebb süppedek az ülésbe, ha elhajtunk mellette. Akkoriban feltétlen volt a bizalmam a kakashalmi emberek válaszaiban. A kakashalmiak pedig még úgy tekintettek rám, mint hosszabb időre köztükreket turistára, és nem olyan idegere, aki száz év ott lakás után se válik kakashalmivá. Ezért több elnézéssel voltak a kérdéseim iránt. Kiválasztottam az egyik értelmesebb tanyaszomszédot, és neki szegeztem, hogy szerinte nem dőlhet -e ránk a kő. A szomszéd elnéző mosolyjal válaszolt. Bemérték a geológusok, kizárt. De valami oka csak van, vetettem ellen, amiért úgy hívják, hogy gyilkos kő. Az elszórtan álló házak levélládái nem kertkapun, vagy bejárati lógtak, hanem mindegy helyen. A gyilkos kő megdőlt oldalához erősítve. Lefékeztek mellettük a környéken lakók, és kiszálltak az autóból, hogy begyűjtsék a postájukat. Itt szólítottam le az emberemet. Mögöttünk is ott üresben az autónk a benne ülő gyerekekkel. Az csak valami mese, legyintett a szomszéd. Belekeztem egy hibás norvég mondatba magyar akcentussal, de neki lejárt az ideje rám. Minden teketória nélkül hátat fordított és visszaült az autóba. Udvariatlansága megóvott a kérkedéstől. Úgy is csak villogni akartam, hogy utána olvastam a gyilkos, gyilkos kő történetének. A két tucat kirándulás a Kakashalmi Havasokban című alapműben, amely a Járási Turista Egyesület kiadványa volt, az egyik gerinctúra ettől a kötől startolt. A körről keretes írás emlékezett meg, kezdve azzal a történettel, miszerint a Dán király negyedik keresztély behajtója, aki a 17. század egyik Sivár évtizedében külön adót akart beszedni a messzi Európában dúló 30 éves háború költségeire, éppen akkor tartózkodott a járásban, amikor egy különösen nagy erejű kőomlás bekövetkezett. A fordág végében a félhegy rároskatta völgyre, és hatalmas pusztítást végzett. Csűrök és szénapajták törtek ripittyára, termőföldeket és legelőket nyelt el a kőlavina, sőt, emberek is odavesztek. A kakashalmiak közül furcsa módon senki, míg az adóért jött Dánok valamennyien. A főbehajtót éppenséggel az a szikla temette maga alá, melyet később gyilkos kőként emlegettek. A koppenhágai hatóságok nem hittek a szeszélyesen ölő katasztrófában, és a Dán gyűlölő kövek bűnét a helyi Norvég alattvalókon torolták meg, Néhányukat kerékbe törték, és másodszorra dupla annyit adót vasaltak be. Több mint 200 év múlva, a 19. század végén, egy bergeni fotográfus, bizonyos Knut Knutszen, néhány fényképet készített a Fjordák szállodájáról és a Kakashalmi kikötőről, valamint azok környékéről az akkoriban születő turizmus szolgálatában. A nevezetes gyilkos követ nem örökítette meg, ellenben fennmaradt egy felvétele, amely a Turista Egyesület könyvében is szerepelt, és amelyen beazonosítható a nyugtalan zugnak hívott terület, ahol néhány szénáskaiba áll a kaszáló rétek között. Csak hogy a képe jól láthatóan nyoma sincs a gyilkos kőnek. Amiből az következik, hogy a kő azóta került oda. Csak hogy a több mint száz tonna odaszállítása a kor viszonyai között országos vállalkozás. Meg mire is szolgált volna? Másrészt akkora omlást, melynek során egy ilyen méretű szikla kiszakadt volna a majd száz méterrel arrébb emelkedő hegyoldalból, és odagördült, nem tart számon sem az emlékezet, sem más írott forrás. Persze az is előfordulhatott, hogy knütt knütszen kire a követ. Na de miért, haragudott volna rá ennyire? Aznap reggel, amikor sár és fűfoltokkal a térdemen kiszálltam a gyilkoskőnél, változatlanul zuhogott. A postaláda aljáról egy átnedvesedett, letapadt kivonatot kotortam elő, amely Bori nevére szólt, aki a közös számlánk tulajdonosa volt, és Netbankon intézte az átutalásainkat. Visszahajtva a csikorgó bádok fedelet kipillantottam a alól. A gyilkoskő nedves fala fölém hajolt, és olyan komorral ragyogott, mint egy síremlék. Élesen bevillant, hogy ugyanezt álmodtam éjjel. Egy gyerekkorom óta visszatérő képsort láttam újra. Sötét sírkő magasodott előttem, írás volt belevésve. Az ezüstös csillogás, amit a fennúszó teleholt sugárzott, nem volt elég erős, hogy kiolvassam. Előre hajoltam, az ujjaimmal tapogattam végig a betűket. Latin szavakat találtam. Gyerekkori álmaimban még folyékonyan beszéltem latinul. Ebben a felnőttben elvesztettem ezt a megmagyarázhatatlan képességemet. Máshonnan viszont ismertem a mondatot. Találkoztam már vele. Nikolá Puszám egyik festménye az árkádiai pásztorok miatt, melyet százszor is megnéztem a Louvre-ban, amikor 1997 őszén Párizsban a paleroa egyik egyik cselédszobájába laktam, két perce járásra a múzeumtól. Miközben álltam a festmény előtt, szívesen tettem volna egy varázslatos lépést, hogy átkerüljek a, túl, a kép túloldalára. Komoly honvágyam támadt minden idileg ősi földje, Árkádia után, ahol valamikor, a hagyomány szerint, teljes gondtalanságban éltek a pásztorok. Farkast, kiégett legelőt, lépfenét, gyűlölködést nem ismertek, csak szelít bárányt, sejmes füvet, tisztes munkát és igaz szerelmet. Nem csoda, ha a boldog balgáknak a halálról is sikerült teljesen megfeledkezniük. Míg Míg nem egy napon, a bukolikus mókák egyik szünetében, kifújva magunkat, magukat a kergetőzés, a kacagás után, megakadt a pillantásuk valamin, ami, ami, ami a virágzó bokrokon túl sötét lett. Közelebb menve egy szabályosan kifaragott szögletes kőre bukkantak, amelyről első látásra elképzelni sem tudták, mire szolgál. Kíváncsian körbejárták, megvizsgálták minden oldaláról. Egyikük belevéset betüket fedezett fel, lekaparva róla, róluk a mohát, ezt olvasták. Ett Arkádia ego. Én is éltem Arkádiába. Semmi más nem állt de így is azonnal megértették, mintha az, aki a kő alatt feküdt, Személyesen figyelmeztette volna őket. Tudásuk, amit elhessegettek, olyan erővel tért vissza, hogy letaglózta őket. Lehetet, lehetnek egészségesek és fiatalok, élhetnek örömben és gondtalanul, halál, akkor is van. Álmomban ugyanezt a latin mondatot betűztem a sírkövön. Et in Arcadia ego. Én is éltem Arcádiában. Hogy a felébredés utáni másodpercben azonnal elfelejtsem. De most eszembe jutott, és csuronvizesen visszaszállva az autóba olyan volt, mintha gyilkos kőről olvastam volna le. Hát, ha annak szólt az álmom, morfondíroztam, hogy mégis sikerül, sikerült megtennem azt a varázslatos lépést, ami akkor a Louvre-ban annyira hiányzott, és átkerültem egy festmény túloldalára, ahol egy másik, egy valóságos északi árkádiát találtam, és egy, és egy lettem a boldog balgák közül. Még ha, az én, még ha én folyamatosan a halára gondolok is. De lehet, hogy éppen a, ebben áll a balgasságom Továbbá pásztorrá váltam. Olyan itt úgy sincs, még mutatóban sem. Az a szakma egyszerűen nem létezik. Csak villanypásztor van. Foszforeszkáló, narancssárga kerítés, könnyű drótból melybe áramot vezetnek és felállítják a juhok körül. Mert juhokból viszont rengeteg van. Kakashalmon minden egyes fűszál nekik nőtt. Hogy még gyorsabban, még dúsabbra a legelőket hólvadás, majd nyáron az első kaszálás után az őt trágyájukkal, melyet gletservizzel tettek folyékonyá, locsolták meg, a traktorok után húzott nagy tartályokból permetezték. Napokig dögletes bűz a levegőbe, mert a kakashalmiak a legtermészetesebben szippantottak be. Ha tettek is rá megjegyzést, mosolyuk inkább, mosolyuk inkább, cinkos és büszke volt. Attól kezdve pedig, hogy a juhok kikerültek az akolból, ahol áttelelték, éjjel-nappal szólt a nyakukba akasztott csengő. A házak körül, ahol a legelők elterültek, örökös volt a csingilingi. A monoton koncert csak azután hallgatott el, hogy ketrezbe terelve felszállították őket a kizöldült havasokba, ahol őszig az első hó lehultáig legeltek. Ott már villanypásztor sem kerítette őket, a szédítő hegyormokat is megmászhatták egy-egy zsenge csomó után. Ahhoz, hogy ez a sok-sok tonna friss hús és ropogós csont 20-30-40 kilónként Pásztorok mindenféle emberi felügyelet nélkül kedvére kóborolhasson, olyan biztonságban, mint egy tanyaudvaron, mindenféle nagy vadat ki kellett írtani a természetből, hiúszt, medvét, rozsomákot, farkast, a legutolsó szálig. Mielőtt ráfordultunk volna az országútra, elhajtottunk a temetőkert terméskőből rakott kerítése mellett. Limben lassú volt a fény, és már a fűszeres lánya, ki eladó. de én nem csak a szerelem, ele, ele, ele. valahol sehol, se, hol, se Dom hol lakok. Itt látszik regende. A kávés csészében, vagy tán sőnyeg alatt, azt hittem még nem néztem. Egy szétett sarokban, jó vános WC-ben, kerültön a budai RK. Jaj, hívok nyomozó Mert én nem kalambó Halló, halló, halló Hallucináció Csak a szerelem Elelen elem, Valahol elveszed, veszed, ő keresem, sehol Se, se találna téged életem, Voltam keleten Do the more Kunárpád íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés majadásába. Az előbb a quimby a Sehol se találok című, hallottuk. Visszatérnék egy kicsit a felolvasásodnak ez a szép jelenetéhez, hogy átlépni a képbe, mint hogyha egy kicsit a valóság is egy ilyen lehetőség, vagy egy anyag, vagy egy forma lenne a kezed alatt, ahogyan egy-egy ponton az egyszer csak így átalakul, és akkor onnantól kezdve már a te saját használatú mitológiádnak lesz a része. Igen, tehát én inkább azt mondanám, hogy látomásokkal dolgozom. Uh -huh. hát ezt meg azt meg amazt megélek, és, és az emlékeim azért nem túl stabilak, nem túl realisztikusak, hanem, hanem sokkal erősebbek a, a látomásaim, és azokkal, azokat írom meg. Úgyhogy, úgyhogy képe, én nagyon erős képekkel dolgozom, azt hiszem, hát magam számára erősek, aztán, hogy mennyire el tudom erősen átadni, ezt nem tudom. De például a nyelvek nagyon fontosak, ebben a részletben is a latin nyelv, az életrajzotban tudjuk, megmondtad is a bordói éveket. Igen. Most például a, az anyanyelved a magyar nyilvánvalóan, de hogy a hmm. különböző másik nyelv, más nyelvek, miképpen mozognak benned, nem is, tehát az ébren az álmodba, a kettő igen. között. igen Hát ö, olyan jó, hogy ö, ezt a... Néha szoktam rá gondolni, hogy néha jó nekem, hogy, hogy nem az anyanyelvemen vagyok a munkámban. Néha persze ö, úgy, úgy szégyellem, hogy nem tudok elég jól norvégul, ö, röstellem, mert tudhatnék, vagy kéne Jobban is tudnom, ugye szóval, ezt... Az, hogy a gyereke itt, különösen az tudom, az egyik a legkisebb gyereken oda is született. Ugye, vagy nagyon kicsi. Ketten, volt. ketten oda születtek, most a legkisebb, ráadásul Dánul is beszél, mert Dán a barátja az Oviba, aki nem akar megszólalni norvégul, és akkor ő a kisebbik megtanult emiatt Dánul mm -hmm. vele beszélni. Senki más nem beszél vele Dánul, csak ez a magyar kisfial. Úgyhogy, Ez is olyan, hogyha nem tudnám, hogy a valóság, hogy ezt te találtad ki, és egy sztori, egy következő Na most kérletből. így van, tehát most igen, jó, hogy gyanak, gyanakodsz, de igen, ezt akarom elérni, hogy ne higgyenek nekem. Most, tehát az a lényeg, hogy, a, hogy, a, hogy igen, elég sok nyelvet próbálok így mozgatni, mert nemrég elkezdtem, hát egy éve tanulok portugálul, azért vannak ezek uh -huh. a portugál énekesek, még hogyha Szezária Evora most spanyolul is énekel, de, de szóval a, igen, szóval szeretem, például ez egy nagy szezúra volt, elég későn tanultam még igazából jól egy nyelvet, ami a francia volt, és igazából azt tudom azóta is normálisan a magyaron kívül. De például álmodni, gondolkodni, számolni, hogyha más nyelven kellene, akkor az a Hát a számolni nehéz. Tehát mm -hmm. a, a számolni mindig te nehezen tanultam meg, minden nyelven, de azt most már így el is felejtettem. Hát, a számrendszerekkel is függ össze meg igen, egy ilyen meg ilyen ez... logikája. Aha. Hogy... Igen, igen, igen. Igen, igen. Nekem viszont számolnom kell most az idővel is, úgyhogy a következő blokk előtt még hallgassunk meg egy számot, ez pedig egy klasszikus szerzőtől, vivaldi lesz. Kalmár Magda fog énekelni egy gyönyörű áriát. Kúnárpád íróval a belső közlés maiadásának utolsó beszélgető beszélgetőblokjához érkeztünk. Az első kérdésem egy kicsit a folytatása lenne az előző beszélgetésének, hogy onnan, Norvégiából, miképpen tartod a kapcsolatot Magyarországgal? Mi az, amit érzékelsz északról Magyarországot illetően? Hát ö, olvasom a magyar ö, ö, ö, ö, hírportálokat. Ö, Nézem a szakmámnak a híreit, úgy értem az irodalomét. Egy kicsit kevésbé hoz lázba a Norvég, meg aztán ott olyan, nagyon-nagyon normális minden, meg e, hát az nagy. Hát ritkán vannak. Hát igen, ehhez a nagy kavarodáshoz, amit folyamatos meg katasztrófához, ami tulajdonképpen folyamatos Magyarországon, ehhez képest ott semmi nem történik. Egy-egy Breivik mondjuk, most nem ironizálni a korokat tehát 11-ben, 11 amikor ez történt a Breivik, az elég fura volt, mert pont írtam a boldog éjszakot, és még, még az is megfordult a fejembe, hogy most akkor ez mennyire érvénytelenít egy-két dolgot a könyvbe, igen. De, de aztán a francia, tehát a is azért úgy olvasgatom uh -huh. a Le point szóval úgy, úgy másfelé is nézek, de a kérdésed a magyar volt, hát meg hát hazajárunk, hazajárunk kétszer-háromszor egy évbe. És mindig hazavárunk titeket a Regényed címét parafrazálva, és úgy egy beszélgető zenés műsorba jöttél most vendégül, úgyhogy a végén a zenékre szeretnék rákérdezni, Ezeket a zenéket mi alapján válogattad ki, illetve azán nem ennyire meghatározó az életed számára, vagy az írás számára például? Hát nagyon fontos. Én ilyen, nem vagyok muzikus, csak szeretek énekelni, rengeteget énekelünk otthon a gyerekekkel. Én főleg népdalokat a feleségem evangélikus zsoltárokat is, mivel ő az evangélikus kisebbséghez tartozik, és ott kint is... Be. Ott az többség, nem? Így van. de Úgy értem, hogy az itteni ja, kisebbség, ez a magyarországi kisebbséghez tartozik, de ott valóban többség, és ezért is kapott ott állást még anno, úgy mentünk ki, úgyhogy, és ő játszik hangszereken is, és most már a gyerekek közül is a négy van, és akkor a kettő nagyobbik, azok úgy játszanak már ezen azon. Én meg, én meg énekelek velük, úgyhogy meg és nekik, a elalváskor sokat hmm. dalokat, népdalokat? Népdalokat, katonanótát, nem tudom valami miatt az is, uh, igen, igen, igen, És ha mondjuk írni, írsz, el, tudom, reggel, reggel van az író nem? Is, nem, nem, csönd, csönd. Cs de, de reggel szoktál írni, azt jól tudom? Reg hajnalban, hajnalban. hajnalban. És, és akkor csönd. A munka előtt, hát akkor persze, uh -huh. persze, az, az nem, olyan nincsen. És futáshoz? Uh, futáshoz sem, mert akkor meg szintén írok, mert eszembe jutnak ilyen, valami miatt uh, a szervezetemben valami felgyűlik, ami ugye elvarázsol, és akkor egy csomó minden eszembe jut. Egyébként meg nem szeretek háttérzenét, nagyon-nagyon nem szeretek, De szóval szeretem a csöndet, valahogy a gondolataim miatt. Mert régen, régen, rége, nagyon régen, meg szerettem a háttérzenét, de akkor el szerettem volna valószínűleg nyomni a gondolataimet, de most meg nem akarom. Én most a beszélgetésünk végén, melyet megköszönök neked, egy pillanatra csöndbe maradok, és ezek után pedig elérkezve adásunk végéhez megköszönöm az itt azt az, hogy a regényből is felolvastál egy részletet, most pedig a közönséghez szólnék. A jövő héttől néhány alkalom erejéig az elmúlt év legjobb adásaiból szemezünk, abból lesz ismétlés ismét lés, ősztől pedig új adások, izgalmas vendégek, meglepetéstémák, színészi felolvasások is fogják majd tarkítani a műsorunkat. Én most a hangmester Burger Lajos és a betűmester Pályi Márk nevébe is megköszönöm a figyelmüket. További szép estét, nyarat kívánok önöknek. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Felső közlés Dal és szöveg első kézből